الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد لو إن شاء الله نعزم لنقوة 29 باب لا ترجعوا بعد كفارن يضرب بعضكم رقاب بعض لنقولو ni mlango ambao mtume sallallahu alayhi wasallama anasema na haya maneno yake wakayafanya kwa ndio nonwani ya mlango mtume akasema بعدي tarjiu baadi ani baada ya kufa kwangu kufaran mkawa katika hali mlioikuwa nayo kabla wa Uislamu na katika hali ambayo inafanana na hali ya makafiri yabribu ba'dhukum ikawa mmoja anakata riqaba ba'dhin shingo la mungine. kitawa badhi wanakata shingo la badhi Jambu jambo hili mtume akalikenea na akalikanya kuwa alisitokee badaki o islam anabdillah ibn umara radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam nahu qala fi hijjati alwada anasema abdullah ibn umar ya kuwa kwa hakika mtume rahman na amani alisema siku ya Hajjatul Wada lipokao kwenye Hajjatul Wada mtume akasema Nuhaya haya wayhakumu ani wale awkala au kala, lakum. wailakum ama mtume akasema wailakum ani adabu itawapateni Adabu takua jiyenyu Kwa nini la tarji'u ba'di kufaran Ani baada yangu Na hapa ikao ina maana ya kuwa baada ya kifo cha mtume Na hata baada ya mtume kuwabainishia jambo hili kuwa ni makosa Kisha baada hapo sasa wakawa tena wawe kufaran wanafanya matendo ya kikafiri wanafanya matendo ya kikafiri matendo ambayo wanafaa wayafanyi makafiri lakini saikawa islamu wanafanya mambuhayo tendo gani hilo yabribu baadhukum likaba baadhin wanakata baadhienyu Shingo lababi Kitendo hichi cha kukatana mashingo na kuwana Na mana kuwana pigiana Na na kitendo ambacho mtume Sallallahu alayhi wasallam alikiita kwa adithu nyingine Ya kuwa ni Mtu manasema Sibabu muslimi nfusu kun Wakital hukufu Sibabu ilmuslimi fusukun kumtuka na ni uovu mkubwa sana wakitaluhu na kupigana na muslamu kufru ni ukafiru kwa kitendo cha kupigiana na muslamu, na muslamu ni kichenda ambacho kinafaa kisifanyike kabisa kati yao Lakin sasa kusiku tu bale hao wakafika hatua ya kuwana wakafika hatua ya kuwana madahi nakumbuka tulizumzia siku za nyuma kuhusu uharamu wa muislamu kuwa muslamu wa na tukikumbusha Allah subhanahu wa ta'ala nasema wa mayaktul muuminan mutaamidan Fajazau jahannam. Yayote muslamu atakehuwa muslamu nzie, mutaamidan tunakamua kusudi, napasi na haki, jahannam. Basi maliku yake atakuwa ni kuingia moto wa jahannam. Khalida fiha atakao humo wa wagadiba Allahu alaihi, na Allah atakuwa memkasrikia, wala anahu, na atakuwa Allah memlani mtu huyo, Wa aadda adhaban athaban Na Allah atamuanda mtu huyo athabu kalisana na kubwa zaidi Hadithi mtume sallahu alayhi wasallam anasema La katlu mu'minin aadhamu inda allahihi min zawali dunya Mtume anasema wakadithi ya kuwa walavi nafsi biyadihi Na hapa na yule ambaye nafsi yangu hiko mikono ni mwaki. Lakatlu mu'minin. Kuwa mu'min kosa hilo. Aadhamu inda Allahi. Nikosa kubwa zaidi mbele Allah. Minza wali dunia. Hata kuliko hii dunia kuondoka Lakini haya mawajia bote na zumzia. Ni mawaji yakuwa memuomu islamu mwenzako bila haki Kama ilibukunja katika baadhi ya luwaya Yakuwa bigayri hakim Ikiwa si kwa haki Lakini ikiwa ni kwa haki Hiyo haina madhambi wala simakosa Na haki za muslamu kuliwa zipo Ima awliwe kwa sahabi ya kisasi Kwa kuwa memuomu zaki Kwa hivyo analipizo kisasi kuliwa pia Yyaka atakoma uliwe kwa haki Ama lasifu awliwe kwa kosa lulifanya mbali nukosa Kwa yake ni kuwawa Kama alioa ama aliolewa Kisha azini Atakiwa pigi mawe Neto rajmu mpaka hasa Asahiya miulua kwa haki Ama akawa Ame dini Ame huyo pia atakiwa awawe multadi hukumu yake pia ni nikuawa sasa ikiwa ni kwa sababu hizo ama sababu zingine ambazo pia ni za kisheria zinazopelekea muislamu auawe basi hapo itakuwa kuuliwa ni haki na makosa ama kinyume na hivyo itakuwa ni makosa makubwa zaidi kama sema mtume sallahu alaihi wasallam kwa hadithi iliyopokewa na Imam al-Bukhari na Muslim Mtuma nasema ijitanibu al-saba al-mubikati. Anijitengeni sana, natahadharini, na madhambi saba yinye kuwangamiza. Na katika madhambi saba, mtuma kataja waqatlu nafsi ilati haramallahu illa bilhaq Na kuua nafsi aliyoharamisha Allah isiwawi, isiukua kwa haki yake Kwa nikuwa kuwa jambo hili la muslamu kudhubutu kumuwa muslamu mweza ke ambalo ni baza hili. Ntumesa Allahu alo sema kwa kasima, na kasema idha al muslimani. Hadif ili pokewana na muslimi. Idha alitaka al muslimani niseifei hima falqatilu walmaktulu finnaru. Wakikutana wa islamu wa wakawa napigiana kwa pangazawu. Ikawa mmojawu amemua mungine. Na mtuma nasema falkatilu, huyu aliuwa mwazaki walmaktulu na huyu aliuwa wote watakuwa mwenye kuingia mwazaki. Nasema sahabu walipusikivu, wakamuliza mtume, Hatha lkatilu, huyu amingia mwazaki kwa kosa lakua yame uwa mwazaki. Fama banu maktulu, huyu aliuuliwa na ye kosa lakia nini. Mtuma kasema, innauhu kana, harisan ala katli akihi hakika kwa salake nikuwa ye pia alikuwa anapupa ya kumuwa mweza ki kwa hivakawa mengiza motoni kwa ajili ya nia yake kwa kwa ye, ni vile tu aliwaiwa na katanguliwa na ndugu yake kwa kuwa aliuliwa kabla lakini lau kama sivu yee pia ngepatna fasi hiyo alikuwa muwe n yake yake pia ilikuwa ni hiyo hiyo kwa laoneka kwa sahili kuwa ni kosa ambalo Muislamu hafai kabisa kabisa kulifanyia mchezo bali tuonea kuwa tume Allahu alayhi hata alimlaumu sahaba wake Usama ibn Zaid alipokuwa kwenye vita kisha akapigana na kafiri mmoja wakati amekaribia kumuua yule kafiri akatamka shahada Kasema ashadu alla ilaha illa allah Kuhashadu anna Muhammada Rasulullah. Lakini hivu hivu sama kamua. Akala Zaid namtume na Ethiopia Nalithiopia tumeisoma uko nyuma. Baka mtume akawa na mambia. Mada takulu li la ilaha illallah. Utasemaji usiyo la ilaha illallah. Uyu ametamuka. Kisha hivu hivu umemua. Nauna amitamuka hivu shahada. Kunti ya mwishu kabisa kuwa ndakuli wala natamuka. Lakini bado ikawa ni hatia itakwaje kwa muislamu mwenzako ambaye ni muislamu na ni kipindi kirefu mjua kwa ni muislamu rafikiisha baadaye muue hivo kwa hivyo isitokee kabisa kwa muislamu kudhubutu kufanya jambo hilo bali natakiwa muislamu ikitokea kwa muislamu mwenzake anataka kumuua antakwa achukue msimamo Kama musimamu wa mtoto wa Adam Aliposema kumambia mbugi yake La imbasatta ilia yada kalitaktulani Maa anabibasi piyadi ya ilai kalitaktulaka Ini akafuullaha rabbala alamini Ukinyoosha mkono wako Kwa jili yakuwa unataku nuua Mimi kabisa Kunyosha mkono wangu Kwa kuwa etipia minukuwe. Kwa nini? Naukopa Allah. Molo oli mungu mzima. Kisha kama Inni uridu antabua. Biithmi waithmika. Fatakuna min ashabin nar, balika jazao uudhalimini. Kama mbia kuwa mimi nataka ukinuua. Kithulma. Pasi na haki. Ubebi madhambiangu. Na madhambiako. Nakisha uwe katika watu wa mutoni. Na hano malipu ya madhalimu. Kwa hivyo takio Muislamu ukiona mwezaka anakuua yatakio kufurahi. Kwa nini? Kwa sababu yule mwezaka atakuwa amekubebea madhambi yako tairi. Kwa nini bila Allah ukiwa safi kabisa. Raha ileoje hiyo. Kwa hivyo muache akuue lakini sie tukumwache akuue tu hivi kila laila. Jaribu kwanza kufanyaji kujitetea. Lakini kule kujitetea si kwa kuwa tunachotetea ili muue pia. La unajitetea ili ukimbie au unajitetea ili ujikinge siku lakini saikawa ikawa imeshindikana sasa tuseme kwa madamu imeshindikana sasa ttauana kupambana kwa kuwa ni sasa mimi mamopen kuu sababu hakufanya hivyo nani ule mtoto wa adam na kosa halirekebishi kwa kosa Kwa madamu yeye anataka kufanya kosa la kuwa, pia ufai kufanya kosa la kumua. Bali nitakie ufanye jambo ambalo nzuri ambalo ni hatua ya kufanyaje ya kumambia hapana. Mimi ukinua mimi sikuhuyu wewe Muislamu wenzangu. saha, nasaha, unampa mwaidha na kisha baadaye unamwacha waenda zako. Hivo ndo zaidi. Mlangwa halafini, babu man ragaba, babu man ragaba an abihi, fahua kufrun. Yiyote atakaye mukata babake, nakumkana babake, nakumchukia kabisa, basi huyo atakuwa kafiri Ukafilo ambao tunoutaja sahihi ni ukafiri ambao ni mdogo. Ani kufrun asghar. Ukafiri wa kumua Muislamu sio kafiri mkubwa. Na hivyo hivyo pia ukafiri wa mtu ku kataba baki pia ni ukafiri mdogo. Lakini tunaposema dhambi ya kuwa ni ukafiri kisha kaambiwa ni mdogo kuwa hilo ndha midogo bali huwa inamaanisha kuwa ni katika dhambi kubwa kuliko madhambi mengine makubwa ambayo hayakuitwa ukafiri wala shirki kwa dhambi mfano kama uongo uongo ni dhambi kubwa lakini mfano kama kuapa na Allah hilo ni dhambi ambayo limeitwa shirki man halafa bighayri allahi faqad kafara aw ashraka sasa haya yule mwenye kuapa na si allah hata kama yeye ni mkweli hilo kosa lake la kuapa na si allah ni kubwa zaidi kuliko yule ambaye ataapa na allah hata kama yeye ni mwongo kwa sababu gani kwa kuwa ule uongo ni dhambi kubwa lakini halifikii ukubwa dhambi la kuwapa kwa sikuwa Allah kwa nini? kwa sabi kwa dhambi hilo mtume aliliita kuwa ni ukafiri ama ni ushirikina kwa, kwa salaloti ambalo utasikia la ukafiri mfano kama kupigiana na musulamu mwenzako elewa kama kuwapa na sikuwa Allah kama hapa tunambiwa kuwa kumuwa musulamu mwenzako e eh, kama dhambi la kumkata babako aina madhambi ambayo mtu kafiri lakini ukafiri mdogo kafiri ambao hamtoe mtu katika mila lakini katika madhambi makubwa zaidu an abi Uthmana Kala lam lamma duiya zaid lamma duiya zaidun laqitu aba bakrata فقلت له ما هذا الذي صنعتم إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول سمع أبني من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من ادعى من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة alaihi haramun wa abu bakrata wa anasamaituhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anasema abu uthmani yakuwa alipo Itwa Zaid. anasema yakuwa alikutana lakitu abu bakrata nilikutana na abu bakrata naoni katika masahaba pia faqultu lahu nikamwambia mahadha alibisunatu ni kipi hichi ambacho mmekifanya kumuita zaidi na zaidi mwajua kuwa alikuwa kuitwa na mtume wanasema zaidi ibnu muhammad ambapo sawa ilikuwa yeye zaidi ibnu al haritha sasa akaulizwa kuwa ni ambacho, hi, ni kipi hichi ambacho mmekifanya Kwani Anasema inni samitu saada abni milimskia wakas. Nimilimisikia saada abni wakas. Yakulu samia udhunaya. Masku yangu yaliskia. Min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Kutoka kwa mtume rahma na mani Yakulu akisema yeyote atakaidai. Aban akadai baba fil-islami. ya Uislamu. islamu. Gaira abihi Baba ambaye si babake Ya alamu annahu, hu abihi Na anajua kabisa kwa huyo anemdai kuwa ni babake Si babake Lakini hivo hivo akenelia kudai kuwa ni babake Mtu manasema Faljanna tualehi Haramu Mtu huyo pepo itakuwa kwa kye Ni haramu Mtu huyo pepo itakuwa ni haramu jua hadithi miongoni mwa faida ambazo tutazizunguzia ndani yake kwanza kabisa tahrimu intisabi la ghairil ni uharamu wa kujinasibisha kwa wasio babako mali bihi pamoja na kuwajua kwa hao si babako lakini ukawa na nae. na Fahuwa minalumuli jahiliya Lati ankara halia islam. Hayo ni katika mambu ya kijahiliya ambayo Islamu uliakata Kwa zamani Ilikuwa kuna mila Na ada ya atabani Yani mtu wachukua mtoto Ambesi wake, kisha kwa mtoto wake, Na awe hata akijita Na jinalaki. Jambo hilo, islamika kislamika Likata Jambo lapili, hirsul islami Alal muhafadati, alal ansabi Balhiya minbaruliyati al-hamsi Ani kutilia umuhimu uislamu Uhifabi na saba Kwa sababu tukichkulia kwa kila mtu anzi kujiita Na baba anayimtaka Mushoe na saba zitapotea Na zichanganyike Nakisha Ani watu wa kuelewa Vizuli na saba zao Matokeo kuwa sasa watu Ambao hata labda wafai kuoana wataanza kuoana kwa, kwa sababu ya kuwa nini? Yaani nasaba zimechanganyika. Sasa do vizuri yatakiwa jambo hili lidhibitiwe. Na njia kudhibiti ni kila mtu atambulike kwa babake nani. Bali jambo hili la kuhifadhi nasaba ni katika mambo ya dharura ambayo sheria ya Kiislamu imekuja kuihifadhi. Lakini pia miongoni mwa faida za ni ujubu birr Ulazima kuwafanyia na kuwatendia wema wazazi wao Na miongoni mwa wema ni kujita na majina yao. Ani mtu akatai babake mpaka atakatai jina la babake. Hili ni kosa kubwa zaidi kwa Ambalo afai muslamu kulifanya. Faida nyingine wakana ahli jahiliya ei, jos hän näkee, että heistä joku on perheenä yksi, ja heistä joku on perheenä joku muu, niin heistä joku on perheenä joku muu. Mutta jos na joku on perheenä joku muu, niin heistä fulani on perheenä fulani, ama doa fulani basi anaikata hiyo na saba yake na hiyo kabila na anajinasibisha na kabla ingine Jambo mbalo halikubaliki kabisa anna manfaala dhalika wahua la yadili ya kuwa atakaifanya katika hali ya kuwa ya hajui falaisabi athimini yu kuwa hatakuwa ni mwenye kupata madhami kwa sabi ya kuwa manida aban islami ghaira abiihi kisha kasema ya alamu annahu ghairu abiihi lakini akawa anajua kabisa huyo si babaki lakini akawa anajiita naye na anajinasubisha naye sasa huyo ndiye ambaye mtume amesema kuwa kwake pepo ni haramu sasa hadithi hii miongoni ambazo adati ktabani. ابطال عادة التبني كما كان بين زيد ابن حارف ورسول الله صلى الله عليه وسلم نكبطلش هي عادة يا كتبطة نكون فانيا نواخو الله سبحانه وتعالى قسمى كونيه سورة الحزاب ودعوهم لآبائهم هو أقصد عند الله وهذا الحكم أيضا fi wala dizina. na hiyo kumpia inawa husu watoto wa zina ya kwa pia ni watoto ambao haufai kujiitna wale ambao walizini na mama zao na bora zaidi ni hao watoto wajiiti na mama zao na hilo njama ambalo kwa sasa kenya ya kubalika sifo itakuwa ni aibu kwa mtu na mama ke lakini ykkubalika ikiwa Aisa alaihi salam alijijita nama maki makaitu Aisa ibn Maryam kasi itakuwa makwasagani ikiwa tajijita wepia fulani ibn fulana jambo hilo halikubaliani ahli anashida bali hata katika salafu salih. Kuna kunamuja katika Wee. maruat alitambulika na jina maki Alikuwa naitwa Ibnu Ibn Uleya Na Uliya, nani nimama. Lakini sasa Hiyo tumesema Ikiwa unaona kuwa hamna shida kwa ku Ukijita hivu bora zaidi Lakini ukiona kuwa hapana na mila Sima na jina, na jina la mwanaume Basi ni bora zaidi Ntu kujita na jina lake Kama mfani Muhammad Ajite Muhammad Nakisha kablia ya Muhammad ajipe sifa kwa kusema abdullahi muhammad kasa mta kisitia abdullahi muhammad atadhania kwa abdullahi jina lako kumbe apana muhammad jina lako na abdullahi nado nini sifa yako, kukwa sotu ni waja wa Allah hapa tanzunzia kuhusu uli mtoto wa zina na kama pia hiyo wa unona kuwa haitoshi ama badwa haikuji basu nizuka jita na adam alayhi salamu Hito Muhammad Mfano, unasema Muhammad Adam Muhammad Ibn Adam Na soto tunajua kwa sisi ni Banu Adam? Sisi natu Adam Kuna jita na Adam Hivyo ndo vile ya Na hii Tuasema kuwa ndo ya hivyo. ujiti hivu Lakinsa ikitokea Ya kuwa labda Unataka kuchukua vieti Mufiku wakati Sa intakiuwa kama bathi Ambaye ita kuchukua nini ID na kisha baadai kuna passport na ikau naona kuwa utasumbuliwa ukiwa utajita na jina la Adam na hali ya kuwa hawezi kapata ID ya Adam ukapeleka huko ili ID naelewa Adam alikuwa hana ID sasa ukiabua hivu leta hiyo ID ya Adam tanda kusumbuka sasa ukiona kuwa hali itakuwa hivyo hamna shida Itakuwa wewe Unerusiwa Kuchukua mfano ID Ya hata babu wako upande wa mama Kwa kuchukua ID Ya babu Ani baba kima Uitumie Kwa sababu katika Islam Ya rusio mtu kujita na babu wake Kama libo mtume na babu wake akasema ana ibnu Abdul Mutalib wala faka kwa hivyo, mtume kujita na babu wake kupando wa baba, kwa saba alikuwa ana nasaba kupando wa baba lakinsa kwa vile wewe haule nasaba kupando wa mama na unatakio jinasibisha na upande wa mama sasa sima kwasa kujinasibisha na babu waki babu wako, abayi ni mza mama kwa na hizu kachukua yake, kachukule, e, kachukule id yaki mwukiendu kachukule id, lakinsa hiyo jina la babu wako utakuwa nilitumia tu kwa dharura kwa vieti. ukiulizwa na watu, mfano kwenye madasa, ama kwenye vikao, ama wapi, ama mwenye ukiu kijita, unatumia jinalile ambalo nda Adam, amunatumia ili sifa ya Abdullah. Ili ndio, usije, ukajita, na mtu ambayo pia siba bako, ingawa inakubalika piyuki. Piyuki, pia kiamua pia ujiti pia nisawa. Kuhu kuna njia ngapi tumesema? Tatu ima ujite Abdullahi kisha baadaye ndio weke jina lako hapo ama la sivu ujite jina lako alafu weke Adam hapo au ndo babako ama la sivu ujite na jina la babu wako mza mama yote inakubalika lakini kujita na jina la mtu ambaye si babako na ilhali hali wajua kuwa si babako hiyo haifai na ni makosa NAM faida ingine baadhi ya mulamuwa nasema pia inafungamanishwa na hukumu hii ya mtu kujina subishi na babake wale mawali maula ni mtu ambale kwa ni mtumwa kisha alafu akaachwa uhuru na wale walikuwa kimiliki. sasa ya nakua maulahum anitokuwa ni maulahum Ani hao wanakua ni zake Na wame muacha kwa hivyo wanakua mifanyo ya Sasa kwa kitarabu Anaituwa maula Li Haula inas hau alinsani Sasa pia Hiyo ni makosa kujinasibisha Kwa watu ambao hawaku kuu, Acha mateka huru Ako kuacha huru Ani mfano watu wa kuacha huru Bure Alafu kisha hivyo bada kujinasibisha nao Wajinasibisha watu wengine Hipe ni makosa yapi takua ni makosa kwa sababu tume sallahu alayhi wasallam alisema alwala'u liman ataqa ile haki ya kujinasibisha kuwa ni wa, wa, e, maula li fulani yeye ni kwali waliokuacha mateka lakini sasa hii hadithi tunasema kuwa wahadha min nususi alwaidi hii ni katika dalili ambazo nza kukemea na za kuonya na za vitisho na wala haifai kutafsiriwa ya kwasa huyu asha kafiri kiasi cha kwasa na hatu ingia peponi milele apana bali tafsiri yake huwa ntafsiriwa hivo ya kuwa hatu ingia peponi ye ntafsiri yake ya kuwa hatu ingia peponi milele mpaka atakapotoa hishwa hie ndio vile Mola Mwanaasema huko na qaidi hapo yakua hataingia peponi milele mpaka atakapotoa hishwa kwa ina maana kuwa Allah atamwadhibu mtu huyo mpaka akiona kosa ile kosa lake lishaisha hasa kisha baadaye ndio atakua mtahirika ndipo wapi peponi kama alikufa kama ni muwahidi ndio na maana ya pili yawezi kana dhamdi hilo ukoombiwa shafa kuhu itakoma nakin kwa hatu ingia peponi mtu huyo kabisa kabisa mpaka apate shafa ikiwa Allah ataruhusu kuombiwa shafa mtu huyo ama tafsiri ya tatu nikuwa hatu ingia peponi mpaka na wale wa mwanzo wa kingia peponi ni mana kuwa atachelewesha kungia peponi tangia badai kabisa kwa hivyo nduvile maulama ni tafsiri hadithi samkuli Hadithinkin nyt, mutta Allah alayhi sallimana säimäkuusu, mutta alia kuka tahda babako hadithi löpyyänä borera. Alla la tarqabu, mutta mana la tarqabu an abai kun musiwa kateba bazeiny, nymkajukia. Faman rabi an abihi, fahuwa kafir. Iyo te atakai nymkana babake na kunukukia, basi atakuwa nkafir. Mutta fa kunalei. Nokafiri hapa kama tulibosema katika upande wa jana kwa tunasema hapa kuwa si kafiri kwa kuwa huyo mtu atakuwa ni kharijun anglimila atakuwa metoka katika mila wa islamu la balu hapa makusubi yake na manake ni kuwa amekata neema ambone neema hiyo ni neema ya wazi kabisa kwa sababu mtoto ni neema kwa babake baba anapoza mtoto wake na huyo mtoto akajua kwa mzigo wangu ile inakuwa ni neema kwake sasa kisha wewe uje babaku babako yani unakataa kuwa wewe ni neema kwa babaku hiyo ni kufuru neema kufuru neema lakini pia mtoto kuwa yeye ana baba hiyo ni neema na ni fadhila kubwa zaidi ni wangapi ambao wamezaliwa na hawajibi baba zao na si eti kwa kuwa labda baba zao hawapo wapo lakini kwa sababu moja ama nyingine unapata kwa mtoto amenyimwa yu neema ya kumjua babaki na kutangamana na babaki basi akawasaya naishikiri na wakati mgini utokea, labda mama waliachana na baba katika hali ambayo sinzuri kubikawa baba kwa ishi maishake kwanzia weni mtoto mama pia kwa ishi maishake asikabidi leo na wajomba na mama akawa anapata viki huku na huku kukulea sasa mwishowe ukidu ukiwa mkubwa mama nakuwa hata hakuna kabisa haja ya kukujulisha kuwa babako nani kambia hata we auna babo we katu labda nalabababako hivyo lakini hata hata kikabisa kukutambulisha kwa babako, babako. Hilo ilo ni makosa kwa mama kufanya hivyo lakini kuna wala mboa nafanya vile. Sasa wewe kutofanywa hivyo ukao unajua babako na unamtambua babako kisha alafu ukatae na nayo kujinasibisha mtu mwingine hiyo ni kama unakata hiyo neema ambayo Allah nikujadia ukaipata jamaa ambao limekuwa sasa lakini kama tulivyosema pia hili ni dhambi ambayo limeitwa kufiri kwa hivyo ni mdogo wala si mkubwa نعم. جمهينا باني تقوى تولي مبلي ملغو خلافين نموجا بابو من قال لأخيه كافرون ملغو ويولي أتكي موانبيا نبويake مسلم كافرون ويكافر عن بذر رضي الله عنه أنه سميا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله Abu Dar anasema kuali musikia mtume Rehmanamani zoi kisema Leisa Min rajulin Hamna Manamme yote Iddaa eh, Iddaa Lihairi abihi Ambaye Atajita kwa sikobaki Kwa huwa ya alamu Na ilhali ambaye na esi babangu Illa kafara Sipukua mtu yata kuwa kufuru da qafil kama tuboleza mukufurun asghar kisha mtuma kasema yote shaeleza manake kwa mlango uliopita wa manidaa ma laisa lahu balaysa minna na ule ambaye atadai kitu ambacho si chake na kuwa ni chake basi huyo si katika sisi na yani manake atakuwa mfanya kosa kubwa zaidi na takuwa kinyume na mafundisho mtume sallallahu alaihi sallam. Waliatabauwa makaada huu minan nari. Na mtu huyu ajiandalii makaoyaki motoni. Annadai kitu ni chako, Wamandaa rajulan Asa hapa no mahalu shahit. Mbilangu huu, hadithimi ilito kwa jili asemu hii. Mtu nasema, wamandaa rajulan. Na yote atakamuita wanamme. Bilkufri, akamuita kwa jina laukafiru kwa wewe kafiru au kala, ama kasema adu Allahi, wewe ni aduyo allah walaysa kadhalika na huyo sivyo hivu, hayuko hivu. illa hara alayhi isipokuwa neno hilo kumregelea illa hara alayhi isipokuwa neno hilo la ambalo amelisema ama neno la kusema kuwa aduyo allah ambalo amelisema litamregelea na kumlegelee ni vile vile si yakoe eti atakua saini kafiri moja kwa moja anatoka kutoka Uislamu isipokuwa ina maana kuwa atakua amefanya dhambi kubwa zaidi Ambalo limeitwa kuwa na ukafiri ingano mdogo hadithi hii imeeleza mambo matatu jambo la kwanza tushalizunguzia kosa la mtu kujinasibisha na asifu babaki na lakini kosa la pili Hapa Mtume akazunguzia kuhusu kosa la mtu hudai kisichokuwa chake. Mtu hudai kisichokuwa chake. Hilo pia ni kosa ambalo Muislamu haifai kufanya Kwa sababu hapo utakuwa kula haramu na utakuwa unadhulumu jambo ambalo makosa makubwa zaidi. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam yangua mambo ambayo alisema kwa mtu akifanya mambo hayo atafilisika siku ya kiyama ni mtu kuwa awe anasali anafunga anatoa zaka anafanya mema huko na kule lakini akaja siku ya kiyama na akawa miongoni mwa mamba aliyafanya akala malaha alikula mali ya huyu ama wala mahaga amedhulumu huyu sasa ikiwa umefanya makosa kama hayo basi mtuma anasema kuwa mema yako yatachukuliwa apewe huyo uliekula mali yake. Ukadai kwani yako na si yako. Wile uliyemdhulumu, mali yako inachukuliwa na Na kama huna thawabu, basi inabidi madhambi yake yanachukuliwa unapewa Na mwisho utakuwa mpinisika. sababu jambo hili uislamu unatakiwa liogope sana sana sana. Kuna mambo mawili muslima akijitahidi katika maisha ke kusalimika nayo itakuwa ni raisi sana ya kuingia peponi kuna mamo mawili ambao muslamu akijitahidi kusalimika nayo itakuwa pepo kwake kuingia ni raisi sana jambo la kwanza ni akisalimika na ushirikina, hilo latakiwa liwe ni la kipaumbele kabisa kisha jambo la pili ni kujitahidi usife na haki ya mtu anijitahidi kila unavyoweza ufi ukiwa umesalimika na haki za watu hilo njambuko soga gani kosa ambalo utalikosa ikiwa ni kati yako na Allah Allah yehuwa huwa ana sifika na rehema bali kuwa mtu anasema Allah na rehema ngapi moja. Rehma moja tupeki ya ndo wameitinamusha hapa duniani kati yetu siwa na damu, na wanyama na viumbe wote Ambakisha rehmangatu, tisaini na tisa. Hizi amezweka special wa waumini suku ya kiyama. Sasa, na mtume akathibitisha kuwa Allah nasema zake ni nyingi zimezidi khababi yake. Hanyasira yake. Kasa Allah kurahhemu sisi ni jambo ambalo halina uzitoote kwake. Bali ymu yeyo Allah amehuhibitisha hilo, akasema kuwa ukienda kwake na ukatea nae ukao na uka madmbi mengine lakini hauna ndani yake shirki ye pia atakupokea kwa msamaha. أني أنوزو وقسمم ذنبيوتو ليفاني مادامو قد كذنبيوتو همنا شركي داني نتو مانا سيما يا عبادي لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرق بي شيئا لا لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم Ataita ni la tusikumishian la ataituka biqurbiha katika hadithi ya Qudsi. mtume anasema kwa Allah anasema lao kama utaenda kwake na madhambi ambayo yana karibia kujaza ulimwangu mzima kwa wingi wake na kubwa yake lakini yote hayo akawa ni shirika hiko nani? Bas Allah atafanyaji, Atakupokea pia kwa msamaha. Kushiriki ndio jambo la kwanza ambalo mtakiwa Muislamu aepuke nalo. Lakini dhambi la pili, ambalo pia kosa yatakiwa takio muslama jitahidi sana kosa hilo katika maisha yake, asifu kama nalo, kama tulubo ni haki za watu. Mtu hana uruma, manadamu, hatakuwa na uruma vipi, na hila kuwa wakati huo, ni wakati kila mtu anasema nafsi, nafsi, nafsi. Hana na nafsi yake, ili asalimiki angalawa pia yengei akiona Kwa kuna muanya, wakuwa na hizo kengea biponi. na muanya huo ni ya kutumia wewe. Ya kuwa chukwe fahabu zako Atakurumia kweli Ama mwanya huu Nikuwa dhambi zake akupe Kisha idu asalimika yenge peponi Hapo kuna huruma kweli Hapa kuna kurumia rasima kwa Allah Hamna mpe mpe Kisha akiambua vipi Fahabu utachukwa zake Kuna madama rasima kuwa ah, bas basen Na hapa nina kuwa hizu Chamongezea kuingia peponi Na pia kupanda raja Hakuna huruma hapo kikiwa hapa duniani pesa tu mwanadamu akiona kwa hizo pesa angezipata basi huwa anatoa huruma ndani hapa neza kaua mtu. mtu na wacha pesa kunyingi chakula tu kikifika hapa leo mchezo ninakosa mtu na chakula tu ambacho atakula na tena atasikia njaa jioni kifika, atakula asubuhi na njaa lakini atatoa macho yote sauti kubwa na mishipa na ni chakula ambacho najua ni chakula tu itakuwa thawabu nafiti ya kuonesha huruma kwa mtu unajua haina shida hamna jambo kama hilo kwa ina maana kwa sasa hati yakuba kwa wanadamu ni kufa akiwa ana mamawili ama moja yake huyu atakuwa mashakani ufe kama ana shirki ya aina yote na ujatubia, kafa hibo hivyo baada ya dhilmi mbali amu ama ukafa na unahaki haki za watu hasa kuna watu wanaishi maisha hayo hajali Leo amebia huyu, leo amedhulumu huyu, kesho amefanya hivi, kesho ukuta mfanya hivi alimlaghai huyu. ani maisha yake ni Kiasi chakua mpaka hata mkewe anamjua. Watoto wake anamjua. Simu ikipigwa haishiki mpaka ulizo. Vipi simu inapigwa. Alafu ye, anajua hizo namba. Ehe, hebu niambie nani huyu anaye anayepiga fulani, basi ushike hiyo. Kuhu naezo kapata kuwa jamaa na simu kama mbili ya matatu Simu moja ni ya madenitu Hiyo huwa ishiku hiyo Melewa Ana mekopa na kikopa na namba hiyo Na kuhiki katika simu ambazo ishiku hizo. Alafu kisha baresa ndonyi kuna simu ambazo huwa zinapokelewa Tena watu hao naezo kapata kati mgini na simu na namba ambayo haoni jina ngawa, watu kama wa hauiza wakosa kukola lakini sala muda akipigiwa na itoki jina hapokei na akipokea pokea dafa na nyamaza ananyamaza kabisa ongea kwanza kujue ni nani ndio kisha inyo sauti yake vinginevyo utaongea mpaka nini eh hey, mwishowe nini anakutuma message kwa nilikuwa sikusikii ani manake ukiongea sikusikiani kabisa basi ishaivoni kwa nini kwa sababu hala kujibu hala kujibu onormstan nayo nitabambaia kwa muislamu ani kuishi maisha ya aina hiyo kwa sababu gani kwa sababu ya kuwa ni yeye anajua kabisa dhulma zimeenea kwa watu wenye amekopa na hataki kuwalipa wenye amwadhulumi pesa zao na hataki kuarigesha dhulma hizo mwenye amefanya <coughs> kwa hivyo anapata kwa nini alila alifanya hivi alifanya hivi na watu wanaishi maisha hayo kiasi cha kuwa unapata kwa mtu hata ana kazi kazi ya kinini, ni amutia sumui anzi nini, wangalia nana takimilagai nana takimitapele nana takapata, atakimipata kuwa haelewe amibie nana takimipa, anibutu basi hiku, siku kisha, anarudi kama ni angalawa shafat, nasa mmoja mwile mwatatu namta nuna ti ndo maisha hausi maisha hii, kwa jambu hilo, njama mbalo mbaaza hidi lakini mada itu, kama tutupo ni hapa mwisho mtuma nasema ya kuwa wa man daa rajulan bil kufri au qala adu wallahi wa laysa kadhalika illa har alayhi yule atakemuta mwanzake kuwa ni kafiri ama kama amwambia kuwa Weni adui wa Allah na ilihali huyo mwanzake hayuko hivyo basi dhambi hilo namregelee hili kosa na kuitana makafiri ni kosa ambalo ni baya zaidi Lakini nadhani tushii kuzunguzia siku za nyuma tukieleza kuwa e, mtu ili ifike kiwango kwa umemwita kafiri lazima masharti yao yametimia na vile vizuizi mawane vikosekane vinginevyo utaingia katika nini waidhi. hii mimi nataka mnikumbushe Anikila mtu aseme kama kweli mwakumbuka Nijue kama mwakumbuka wa mwesau Tulisema kuwa Shuluthu takfiri ni ngapi na zikumbuka Shuluthu takfiri Na ni mama muhimu sana Saba haya ni mamu ambayo ya takufanya Mpakuwelewe Kwa huyu ni takfiri Ama si takfiri Kwa kuangalia heo mashapi kama metimia Na yale zile mawani Kama zimekosekana. kusekana Asa minitaka niizunaini kama rasulia pili ama yangapi nao. Zumzia kusulia mbahili hizi takfir. Asa minitaka munikumushi. Namu, manya tathakaru hada. Nani anekumbuka hizo sharti za takfir. Yakuwa zikitimia ni posona hiziwa kumuita mtu kafir. Sharti ya kwanza ni alilmu. Alilmu. Na zidi yake ni jahli. Alilmu wa al aljahli kwa mtu ili akufurishu mpaka awe, amifanya kitu, anachokijua kini mechake akifanya kitu, anachokijua hafai kumkufurisha. kwa ili akufuru mtu huyo la minu ikama atila hujati alihi lazimu umismamishie hoja ani umuelezi mpaka ilewe ndipo sasa hapo itakwasa, akiendelea kufanya jamuhilo itakwasa shati hiyo kwa shati ya kwanza za in, ala ilmu, Wabiduhumadha aljahdu. Shafia pili ni ataklifu. Ataklifu. Ni mtu kuwa amefika kuwa mukallaf. Mukallaf ni mwenye sifa mbili. Sifa za kuwa amibaliri na anakili timamu. Kumanisha kuwa mtu hata kama atafanya tendo ama jambo la kukufuru. Lakini akawa hee hajabaliri. Ni muislamu amezaliwa muislamu lakini yeye bado mtoto mdogo hauruhusiwi kumkufurisha mtoto ambaye bado hajabaligha pili mtu ambaye ni muislamu kisha akapatwa na ugonjwa wa akili akawa yeye ni akili punguwani ni wazimu akafanya mamu ya kufira huwezi kumkufurisha mtumii sharti ya tatu <coughs> ni alqasdu alqasd qasd manaki nku kusudia usema hivyo ama kufanya hivyo ama kuitikadi hivyo kileme chake ni alkhata mtu kukosea mtu kukosea ikiwa utasema ama ufanye jambo la ukafiri kwa kukosea yani ulikuwa hukusudi hivyo ulikuwa kitu lakini ukateleza ulimi ama ukosea kwa kitendo ukafanya hicho kitu basi hapo itakuwa wesi kafiru ndio sababu hadi thi ambao mnajua vile jamalismadi allahumma anta abdi wa ana rabbuka kisha mtima akasemaaje akha min shiddatil farah alisema allah wewe ni mja wangu na mimi ni mwala wako lakini akakosea kwa ajili ya furaha sasa al wa wadidduhu al-ikrahu ikhtiaru manake ni kuwa mua mwenyewe kufanya hivyo kuwa kimechake ni kulazimishwa al-ikrahu kumutu ikiwa atalazimishwa kusema ama kufanya kitenu chokafiri basi atakuwa hakufuru ikiwa mifanya hivyo kulazimishwa bile kuudhika shaksi ingine ni Attawilu tawilu at adamu tawil nasema adamu at-tawil kwa ni kuwa afanye jambo hilo pasi na kuwa na taawinu. adamu at-tawil asaaid Tawil, sikila tawil na kubalika Tawil ambayo ipo na inakubalika Ani iku na mashiku Kwebina maana kuamtu mtu, kiimechaki nini? Ataawil Ikiwa mtu ata kufuru Na sahabia kufuru nukwa sahabia kuwa Anataawili fulani ambayina musumbua Anishubwa fulani ambayina musumbua Kwebina anona kuwa anachokifanya ni sawa kwa mujibu wa anaoamini na anaoitikadi na alivyochanganyikiwa lakini sasa huyu anahitaji nini arekebishwe mpaka ajue kwake kumbe hivi si sawa sawa ni hivyo na baadhi ya ulama huwa wanaongeza at-taqlid Ani taqlid yani taqlid kwa ina maana kuwa mtu akikufuru na ajisi muqallid antis yetu kukufuru kwa sabi ya taqlid ngawa taklid na tawil baadhi ya mlamu ana sema kuna sawa lakini Taklid manake ni mtu kuwa he, hana elimu kwa hivyo anafuata tu mwanzake. Na kwa sababu afuata mwanzake ikubuli mwanzake amefanya namu kafiri ni akawa namuamini kwa huyu aweza akosea ni mtu ambaye anaelewa. Ni atakamfuata hivyo hivyo. Kwa hivyo ikawa ni habari ya kondoo kuwa wa kwanza akiingia kwenye shimo wa pili pia anaingia hivyo hivyo. Kwa sababu gani? Anaapata mkondo huo bila kutazama kwa nendaona. Hayo na ya takfiri, na kimme chake ndo mawani ya kwa hiyo yote ambaye atakuwa ana hayo masharti yametimia kwake na hizi mawani zimekosekana huyo ndio sasa una haki ya kumhukumu kuwa yeye ni kafiri zinginevyo itakuwa wewe ni katika wale wenye kufunisha waislamu pasi na haki na jambo hilo ni katika madhambi makubwa zaidi ambapo muislamu hapai kulifanya نوانا مدى ويا أبانا مفika تأسمى ميانا قوالة سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشار لا إله إلا أن تستفوك واتوب إليك أجزاكم الله خيرا